документ, който доказва връзката на Левски с Русе, беше открит преди дни в Държавния архив. След като години наред историците спореха дали изобщо кръкът на апостола е стъпвал в Рушчук. Документите категорично потвърдиха с дати и описания, че не веднъж Левски е използвал транспортният център на Дунавския вилет, както като точка от маршрута си, така и за организационна работа. За русинските места, по които доказано е вървял Васил Иванов Кунчев, разказва кореспондентката ни Асипенчева. Точно година, след като докторът по история Веселина Антонова представи книгата си с неизвестни до тогава документи свързани с апостола на свободата и неговата връзка с Русе, от съкровищницата на Държавния архив излезе още едно доказателство за това, че Левски е използвал града и връзките си с хората тук за създаването на перфектната мрежа от комитети. През 1869 година, на 28 август, е издаден на Васил Иванов Кунчев, за да премине през Дунава. Този документ го е държал Самия Левски през 1869 година. Издаден е от Никола Живков и от дановата книжарница, като Никола Живков гарантира, че приносителя Васил Иванов е книжар, който е дошъл да работи за книжарница на Христо Геданов и ще разпространява, ще продава книги в Георгиево и по тази причина нали, гарантира за него и му дава разрешително да продължи своя път. Всъщност, е един изключително ценен документ, който доказва, че Левски, Васил Иванов Кунчев, е приел самоличността на книжар. Второ нещо много важно, датираме точно края на втората обиколка на Васил Левски в България, която е била. До сега имаше колебания в науката дали е минал през Оряхово, дали е минал през Русе. Ние нямахме и дата, само с предположение, че това се е случило в края на месец август, а сега тази дата ни е един важен детайл от живота на Левски. Все пак, вече 150 години след кончената му, тези продължават да излизат и детайли, които конкретизират и оточняват неговите пътувания. Всъщност през 1867 година османската власт въвежда закон, който задължава българските общини да издават специални разрешителни за пътувания на българите в границите и извън границите на империята. Такива тескерета, в които са изписани имената на пътуващите, маршрута им и гаранта за тях, са били задължителни и са съхранени в архива. Понеже били без снимка, по това време фотографията била изключителна екстра, Васил Иванов се представил само с първите си две имена и е имал възможност да обикаля страната в изграждане на мрежата от комитети. Възползвал се от факта, че името Васил Иванов е често срещано и не прави впечатление на властта. И е бил прав, защото 150 години след смъртта му името Васил Иванов продължава да е популярно и хората зад него да са трудно откриваеми, както в новата испано българска продукция Васил. Васил Иванов Васил Иванов. Раз тима департамент ебулгар. Не за името обаче е разказът ни, а за маршрута, по който е вървял онзи Васил Иванов. Великият, недостижимият, неуловимият единственият. Ето тук, на тази стара гара, която е тук още от 1866 година, Левски е стъпвал по перона, бил е в чакалнята и е гледал часовника. Това е едно голямо събитие за изобщо Османската империя, че ние имаме вече ЖП линия, която минава Русеварна, като Бълтруседоварна, а Левски като един модерно мислиш българин, използва разбира се най-удобните и най-бързи средства за комуникация. Когато взема решение, че иска да учи да се срещне с българите в цари град, той пътува по река от Румъния и от тук в началото на месец декември се качва на влака, за да замине за Варна и оттам вече да продължи пътя си към Цариград така че ние можем да кажем, че тук в тези вагони Левски е пътувал, поне това е доказано от изследванията на колеги историци, че Левски е минал от тук и е пътувал от Русе за Варна през 1868 година, началото на месец декември. Някъде около 7 декември се предполага, че е тръгнало тук, за да може към 11 декември да бъде вече в Цариград. Поне десетина пъти Левски преминава от Дунава през Руси, и това се доказва от ескаретата на граничните служби, съхранявани в Държавния архив. На това място апостолът е слизал на българска земя. Намираме се на старата речна гара в Руси, на която според моите изследвания, в края на август, началото на септември 1867 година, Левска за път слиза на русинското пристанище и пристига в Русе. Причината е желанието му да се срещне с Стил Попов. Това е един човек, когато поради перфектното владение на османно турски язик и това, че заема административни постри в османската администрация и конкретно преводач в Вестник Дунав, много често в памета на хората е останал като трокофил, като човек, който не е се причастен към национално-освободителното движение. Но в последните поручвания можем с много висока степен на достоверност да кажем, че той е един дълбоко заколспириран последовател на Левски, който го посреща в Русия. Според мен той и при него отсяда. За съжаление все още не мога да кажа къде е живеял. Стоил Попов Балкански. Той е от Калофер. Левски, както знаем, е от Карлово и в там някъде през 1861 година в техния роден край те се срещат. Тази също среща предопределя и бъдещето на Левски и се оказва много важна роля в неговия живот. Та Когато Левски се връща с на Панайотхитов в Белград, той предприема пътуване веднага до Руси, за да се срещне с Стоил Попов. Особено чести са пътуванията му през есента на 1869 година. Може би около 10 на пъти Левски преминава през Дунава от Георгиево в Русе. Тук се среща, пак казвам, както със стоил Попов, така и с други. С братята Никола и Георги Живкови, които по това време са в Русе. Най-вероятно и с Иван Чоръпчев, когато всички обвиняват съвсем неоснователно, че и предателя на, на Ангел Кънчев тези многократни преминавания. Той се среща тук с полски иммигранти. Както е известно, българските дейци национално-освободителното движение и поляците имаме обща идея, обща цел. Поляците искат да се освободят от, от Русия, а българите от Османската империя и в тези моменти имаме тези общи интереси и общи чести срещи с полската имиграция тук в Русия. С поляците тук имате една голяма колония, 300-400 човека са в Русия, така че тези срещи са а, част от пък многократните преминавания на Левски в, а, в Русия. Този канал, който толкова много Левски иска да се осъществи, се осъществява вече през 1871 година, когато семейство Бретенови поемат тази дейност и тази функция. И много е важно да подчертаем, че въпреки всички трудности, този канал действа безотказно, без проблеми, без предателства през целият период до организацията и избухването на Плюското възстание. На около 300 метра от речната гара е днешната улица Велико Търново, на която е била къщата на Костаки Маринович, богат търговец, дарител на читалища и училища, управител на Русе и апелативен седя след освобождението. Тук е бил и Левски. Костаки Маринович е бил известен, богат търговец. Поред спомени на негови потомци точно в техния дом е бил отседнал Илевски. Този семейен спомен не се разказва, защото потомците се чувстват неудобно от факта, че когато Левски идва тук, Костаки Маринович му отказва да му даде хариз за революционното дело. А защо му отказва? Защото не вярва. има част от търговците, богатите хора, които не вярват, че само с наше лично участие бихме да се освободим, да бъдем свободна държава. Но, по го приотявах. В този дом, много уютно, няколко дни е бил Левски. Тук са състояли най-вероятни срещите с полските иммигранти, брати Живкови, Стоил Попов. Васил Иванов Кунчев пребива точно тук, в къщата на Костаки Маринович. Това също един бих казал почти неизвестен факт, открит случайно в спомени на, на съвременници, стигнал по този начин до нас и нямаме основания да се съмняваме. А, и е крайно време вече да, да видим като историци и като общественици и като българи, че участниците, съвратниците, самишлениците на Левска са тези богатите, уважаваните, тези, които могат да дадат пари и които могат да се включат с името си и с присъствието си в това политическо движение, което довежда до априлското възстание и после освобождението. България. Тази малка обиколка по маршрута на Левски в Руса е още един повод да оценим гения му в организацията в създаването на мрежата от комитети в пълното му отдаване на една единствена идея – свободата на България и да бъдем равни с другите европейски народи.